Qur'uhu, bukan haa qidam wa an-nafu lima yanabi Adamu, nufaruhu, bukan haa za al-Qidam. Burhanu hadza mubtada alladhi damu khabar Jadi satu dalam itu adapun mukhalifun tu itu hujung bagi wa annahu mukhabar anna jadi tepat kira burhanu hadzal bidan bermula dali bagi ini Dali bagimu khalafatuhu lil-hawadis ni Iyalah hidamu Haa nah, maknanya Haa nah, kata syarah kita Auluhu katanya katamu panik Burhanu haza Al-hidamu haiz Dali Haa nah, tu taksi bagi burhanu Apa makna burhan? Dali ini agak dia panggil Itulah khas Meraknya Am Kerana asal burhan Dia nak panggil burhan Dari Ia bersusun Daripada dua mukadzimah Ia diambil daripadanya nakijah Sumpah kita susun Kata Al-alamu mutaghiyirun Wa kullu mutaghiyirin hadithun ha, Susun dua gitu bahwa tu bait natijah tu panggil burhan tapi murak di sini dalil ah kalau gitu dalilnya umum umum daripada kata burhan kemudian kana ki musannaf kita kata burhan ialah dalil lalu tu syarah kita tafsir ai dalilu na burhanu ai dalilu hazaklik mana mano ma zu kira dia tafsir bi Dalil, tafsir bagi makna burhan. Mazuqira, tafsir, musyar bagi haza. Bermula dalil bagi ini. Ai dalilu mazuqira. Bermula dalil bagi barang yang telah disebutnya itu. Gapa mazuqira. Bayan dulu. Min anahu. Daripada bahwasanya Allah Ta'ala itu... Mukhaliful lil Hawadith yang bersalahan Ia akan segala yang baharu tu Mana bagi kata Allah itu bersalahan bagi sekalian yang baharu Mana dalih bagi bersalahan tu lah Iyalah ha khaba Dalilul qidami Itu ha, syarah kita ramah Al-qidamu khabar tapi dengan terkedimu Allah sebab itu syarah kata Fakalamul musannifi Maka Jadi setelah aku dapat pahal, dapat tahu dari tafsir tadi Fah Ada fa tu fa tafri'an Mana iza alimta tafsir al-mazkub Apa bila aku ketahui tafsir tersebut tadi Fakalamul musannifi Maka kalam musannih kita Burhanu hazal qidamu itu ka'inun adalah ya'ala taqdiru mudhafin aa atas takdir ke satu mudh mana mudh iaitu dalilul qidami ma'nasana kata al qidamu takdirnya dalilul qidami aa ada takdir mudh maknanya bermula dalil bagi ini yang tersebut gapo bahwasanya Allah itu yang bersalah bagi segala yang bahru dalil dianya ialah dalilul qidami ialah dalil bagi kidah hmm, dalil bagi bersalah tu ialah dalil bagi kidam dah apo jale boleh kata begitu ha tengok huraian dalil wa taqrirul burhani kada pula dak dan bermula huraian dalinya Anta pula Bahawa engkau katanya begini Kau kata begini Lau lam yakun mukhalifan lil hawadisi Jikalau perdud kedai Kalau tidaklah ia ya Allah itu Yang bersalah bagi sekalian ya baharu Kita perdud kedai kata Kalau tak bersalahan Jawab dia gap lakanna mumati lallaha ah tu jawab dia lazim begitu mesti begitu sebab dia jawab dengan syarak dia panggil lazim malzum ah ada panggil lazim malzum tu kalau kita mengaji dalam anahu dia panggil fi'il syarak fi'il jawab atau jazak ah ha, jawab dengan syarak dia lazim malzum ha, ah la mana kata ah kata dalam huraya dalilnya an an taqula laulam yakum mukhalifan lil hawadi thi aka ha, lau tidaklah ia Allah itu yang bersalah bagi sekalian baru katalah tuhan itu tak bersalah ha kalau tak bersalah gak nastaya lakana mumatsilallah nastaya adalah ia Allah itu yang bersamaan yang menyamui ia Akanya akahawadi Hmm Dan kalau tak bersalahan Agak tentu sama Haa Tentu serupa Hmm ya dua tu je Haa Kalau tak serupa Agak panggil bersalahan Kalau tak bersalahan Agak serupa Haa Tu dia Bila Bila dua perkara Dua perkara Emma serupa Dua perkara tu tak serupa Haa Dia raih lari dah kalau gitu tu ha supo pedak. Tu ha tak serupa bagi sekalian ya baru ha kita beges. Pas kita nak bedalih kata tu tak serupa ni kita kata lu serupa. Ha kita kata lu tak bersalah. Ha, ambil waktu dulu. Ha ambil nakit dia dia panggil. Jadi bersalah tu nakit dia tak bersalah. Ha tu ambil nakit dia panggil. Ha Jikalau jikalau tidaklah Ia Allah tu ia bersalah atau eh? nakik dia. Kalau tak bersalah, eh? jawab dia nas jaya ha? menyamui Ia Allah akannya akan hawadi. Ya akan ha? Kalau tenapi bersalah, betul eh? sama. Baik. Kita tertutupi. Pakai kalau sama. Waalaikumuhammadillah. <Sing> ah. Jadi, manakala kata sama, dia kena tanya wajah sabah tu sama pada apa. Haa, nanti kita nak kata sama, nak kata serupa, ni, tu dia ada wajah sabah ataupun dia panggil jamek. Kalau mengaji dalam ni, dia panggil jamek. Nanti, dia banyak guna jamek. Haa, kita mengajir dalam ni, dalam imbaya, dia banyak guna kata wajah sabah. Haa. Tentulah ia Allah tu yang menyamai akan ia baru Menyamai pada apa? Menyamai akan ia baru Menyamai pada baru Haa Menyamai pada sifat baru tu lah Haa Sabit tu lah dia kata Walaukana mumasilan laha Haa Turuk okay. ke Dan jikalah adalah ia Allah tu yang menyamai akan ia akan ia hawadis Lakana hadisan Haa Tu dia Tentulah ia Allah Hadisan yang baru Aimislaha Yang baru seumpamanya Haa Tumbuh kot tu Haa Bila-bila tumbuh kot yang baru Haa Tu biarkan dengan dalai kidah Sabit tu musanah kata Burhanahazalqidamu Dalil bagi ini Kata besalah Allah bagi selia baru tu Ialah dalil bagi kidah Nunda sabak dia bila hurai ditumbuh ke kidam ha, tengok Nah kalau tuha tu hatu, tidak bersalah ha, naca samo akan ma akan yang baru manakala dia tu samo akan yang baru bermakna Allah tu yang baru juga bila baru ha tak lepas pada ha gigunalah bila Allah tu ha, apa nama ni hadisan fala buddalahu min muhdisi adapun laf taqara ila muhdisi yang bekot nun mari dalah kalau Allah tu baru, berkandak kepada yang membaru yang menjadi. Ha, yang menjadinya berkandak pada yang menjadi. Ha, imah daur, imah tasalsu. Hantu kata, dalih bagi ini ialah dalih bagi hidam. Ha, sebab tu kita kenal IPH, Wirti di Pak Dur, tassalsu, Kerana banyak di sana situ. Kemudian bila lagi kata kau begitu kata ke Allah tu kalau tak kalau dia tu sama seumpama hawadi naja, yang baru juga kaifa ha, kaifa ni kaifa ha, li ta'dib wa wal inkar kaifa ha, kaifa yasihu ay yakuna hadisan bagaimana sah ha, ah begitulah bagaimana sebab ada ia Allah tu yang baru Walhal waqad sabata qidamuhu Biddalili Ah, Dia panggil istifaham Hege <Singer> Bawa pada eka <Singer> Kedih dulu Kaifa ay kaifa yasihu ayyakuna hadisan Betapa sah bahawa ada ia Allah baru Walhalnya qad pada sabata Padahal Sungguh telah sabit Telah tersadah oleh qidamuhu boleh sediannya ya Allah sabata bid dalil sabiqi dengan dalil yang lalu anu dalil dikira dulu katakanlah kalau Allah tak sedia nasya baru Karena tidak ada wasil manakala baru naca bekanak pada yang mabarunya dan yang mabarunya pun bekanak pada yang mabarunya maka yang mabarunya itu adalah Allah daud namunya. ada kala tasalsu jika dulu-dulu pada tu dua dua mustahil kena bawa kepada peripu dua yang belawan. Ha tu itu. Ha, Kali ni. di sana kita sudah tetap dah. Ha kita sudah tetap dah bawa Allah tak terima. Ha, tak sifat dengan sediaannya. Allah mesti sifat sedia dengan dali yang telah lalu. Manakala mari di sini. Katakanlah kalau Allah tak sifat dengan kesalahan. <tuh> dengan bahawa Allah itu serupa. Bila serupa dengan baru, yang, Bila juga, yang baru bermana ha, Allah yang baru juga Bila baru juga tak lepas yang baru Haa Sahabat tu dia kata Walaukana mumasilan lahana kana hadisan Kaifah Kaifah ya sihu Haa kedek Betapa sah ayakuna hadisan Betapa sah bahawa ada ia Allah tu yang baru Ia jawab dia tak sah Ah, ha, dia panggil isteri faham inkar hey, dulu Eh hera tu hera baru-baru macam mana tu hera baru walhalnya telah sabit dapat akidan dengan dali telah lalu Yang yakni tidak sah Haa, dia panggil iktifham litajid wal ingkar dua sekali sada buat hera dulu tu hera baru ah buat hera ni cakap demi hera ke kan? tak terima <coughs> dia ada ter hera tapi terima hera pelak tapi boleh terima ini hari apa tak boleh terima ah dia panggil istifham li ta'jib nak mengherankan ta'jib nak mengherankan samak nak mengherankan orang yang mendengar ah lagi pula ingkar dia ada mah kata baru oi tak boleh terima tu ekah ah terti daripada sikap fas ah terkada terkada ta'jib sajalah terkada ta'jib wa ta'zim Haa Terkadang takdik wal engkau Seperti ini engkau kata Haa nak Dekalu tu hal tu serupa bagi sepiaya baru Nasi ada ya tu hal ya baru Eh bagaimana tu hal baru Haa Bagaimana tu hal tu baru Eh tak boleh jadi Tak terima Sebab Kan tu dah le dah Haa telah lalu dah, dah le Hmm Itu hmm. dia Itu karut sebarang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 Bila kita eka tu semalam hari artinya tak sah bahawa ada ia tu habari sebab apa tak sah kerana bahawasanya nah dia tunggu telah tetap dah boleh dah boleh pidam dengan dalil ha nah, tu dia dia habis wa yasihu tu satu wajah Itu satu jelas huraian tu nah tengok jalan yang kedua pula dia satu-satu ibarat ni ihtima ihtima banyak jalan Ha, nah nah tu nah eh, ha, ayat dia tu sikit-sikit ah tak tapi berapa wajah nah baju orang pandak segi erek saja tu berapa berapa wajah berapa jale erek baca gini tu berapa jale ah ha, segi kelima pulak dahnya segi lorak pulak dahnya satu lapan tak bermakna Allahullah ha, ani kita tengok kalam ulama ni wa ya fiḥu dan ṣā ibqāu kalāmil muṭannibī ya faḥamta ṭabatan ibqā Jensoh boleh mengesalkan perkataan musnah, purna muha dan tidakmu. Sah juga kita menegarkan kalimusnah kata musanah itu. Eboh ala godir ini, ini tanu jitek. Kita, kita menegak atas zohirnya zohir kalimusnah. Yang ini tak sah sekali. Hak tadi kita kata sekali mudah. An ha, tu hak tadi. Burhanu haza mutada Al-qidamu khabar atas ketimu dar Dalilul qidami Dulu Sah juga kita mengekalkan Atas zuhim Mana kita tak asas ketila Pakai al-qidamu khabar ni atas ketila nah, Tak kala yasihu irqa Bayakunu Nafsul qidami Huwad dalila kita boleh baca huwad -dalil maka jadilah diri kidam tu sendiri ialah dali alal mukhalafati atas mukhalafah Dan ni kata dali bagi kidam ni kita bakal kidam tu sendiri dali atas kata Tuhan haa soh tak apa haa, Nah, sebab apa kata begitu haa li'anna kullamau wajabalahul kidamu La'ala'alayhil'adam al Haa Dia kata jalan besar Haa Maka kalau bersalah kita Pakai kekal begitu Dah tak ada kena kedi dah Bermula dalai Bagi ini mukhalafah ni Iyalah diri Kidam tu sendiri Hmm Kidam sendiri dah dalai kata Tuhan tu besar Besalahan Apa jalan Li'anna kullama Wajabalahul'qidam kerana bahawa tiap-tiap mereka yang wajib bagi Wajib bagi ni wajib akal lah Wajabah air hil afli Tiap-tiap mereka yang wajib arti pada akal Baginya bagi mereka wajib ulis dia Tiap-tiap ha, mereka yang wajib baginya ulis dia Tak kira tu yang paling kaedah pun Kaedah kuliah Tiap-tiap mereka yang wajib pada akal baginya ulis dia Tak kira tapi bila kita periksa mari siapa fokoh, ya wajib pada akak ulas dia. Tak dok melayakkannya Allah jua wah. Ah kaidahnya tiak tiak. Ah supaya kita kata. Ah tiak tiak. Ah sebenarnya pulu kau kabin naharien, Dia panggil apa? Dia panggil Samsung. Ah kaidahnya. Panggil Samsung. Pasti tengok berapa Berapa pun tahari. Ah tak kau kata so. Ah pikir saja tiak tiak. Ha ni pun Tiap-tiap mereka yang wajib pada akal Maksudnya mesti pada akal baginya oleh sedia Hah jawab dia Istahala alaihi alamu Nasya tertegah pada akal Dia tak terima pada akal maknanya dia Istahala fil akli Tertegah yang ni tak terima pada akal Alaihi alaman tu Oleh ala, Oleh adamu Oleh ni Oleh tiada Itu dia ada mati dia pada kaedah qat'iyyah. Kaedah توقع ada qat'iyyah bukan أغلبية, bukan أغالب. Ada bukan kata, kata kebanyakkan, dia ada juga setengah-setengah tak okay. dia main, main begitu Kan, ni pada meja stop right. Ya, ya mereka boleh baginya oleh dia Tertegah yang tak lima pada ada atas ni boleh hilang. Itu ada ayat begitu. Kalau gitu siapakah ia sifat yang wajib baginya oleh dia? Tidak ada selain Allah Haa Itu terkandung dalam Ma'amun la ilaha illallah Kalau gitu, Bila Allah tu wajib Baginya terdia, uleh, pulih, tu ha, gitu, tu, di dia, Tertegah tak terimu Atasnya oleh Ketulih ni Yang tu dia menasar Kalau begitu Dalam kita tu Digi dan diri Manakala Allah Sifatnya tidak Dah begitu Mustahil adanya oleh Hilang Haa Maka ia hilang ni baru Haa Ya yeah, dia yeah, juga tu habis Wa la syai'a minal hawadithi Yastahilu alaihil adamu Haa Susunya Dan tidak ada suatu, Dan tidak ada suatu Daripada yang baru tertegoh atasnya Tak terima atasnya olehilah Tak ada Tak ada Semua yang baru itu Semua yang baru itu ter, Apa nama uh, tidak tertegak asalnya oleh ilah. Maknanya sedih pun boleh. Subik nabi jahnya. Fala syai'aminha biqadimin. Itu nabi jah dia. Maka tidak ada suatu pun darinya dari hawadih. Biqadimin. Tidak ada yang sedia. suatu pun daripada hawadih tak ada yang sedia. Tiap-tiap mereka yang... Sedih. Wajib baginya oleh dia Mustahil atasnya tertegak Atasnya oleh, oleh Adam Oleh hilang Dan tidak ada suatu daripada Yang baru itu tertegak atasnya oleh hilang Yang semua yang baru itu terima hilang Hadaf gitu Fala syai'a biqadimi Fala syai'a minha biqadimi Maka tidak ada suatu Daripada hawadih Tidak ada yang qadim Tak ada Benda baru semua tak ada yang qadil. Ah, ha, hadis tak dok punya sediok. Ah ha, dengan itu, pada batatil mukhalaf batu. Ada itu juga, tak pernah. Maka tetaplah oleh mukhalafah ay mukhalafatuhu taala lil hawadisi al-lagatimudzahir. Pada Fatabatatil mukhalafatuh ay mukhalafatuhu taala lil hawadisi itu mestilah bersalahan ya Allah Bagi filia yang baharu Itulah kata musanah Burhanu ha hmm. selesai Sipak ke apa namun khalafah Halih dari situ pula Kata musanah di bed lain Iyamuhu Bin nafsi wahdani Diyamuhu bin nafsi wa danihina munazzahan awthaquhu saniyya. Ah tu bidayah tu pada hujung ni lah hujung bait yang panggil. Dia panggil apa dia? Azzulbait. Diyamuhu bin nafsi. Syarah kata qawluhu katanya mutanabbiy diyamuhu bin nafsi badirnya Allah dengan sendiri. Dulu. Nah, dia juga nyebara luhur. dulu dia kata <tuh> maupun Di atas kan dia ataskan dia ada luhudu. Nah, atas pada kata musnah dulu Al-wujudu aluhudu alqidamu atas pada ni mana hara atas? Nak kata atas mana hara atas? Oh, bihaz biharfil atau bi oh, dengan buah hara atas. Nak kata waqiyamuhu tak boleh nak kata begitu. Kerana darurah sya'in. Si hmm, tu dia. Dengan hazah, dengan buih rah tah. Watapadiru tak kala atas klik kesana. Dan takedir ni barat takedir kalah musana. Ya. Takedir ni baratnya. Wawajibum qiyamuhu dinasih waajibullahu la adalahu sekali lagi molaqana dulu kerana kita kata waajibullahul wujud wal qidam waajibullahu wujudul wujud wal qidam artinya waajibun ni waajibullahu qiyamuhu bi nah ini jatuh dalam tombak kalau tak ada pun kita kedilah kita maklum dah maklum di kalam musanna dulu ya adalah hu wa lahu dan yang wajib baginya bagi Allah itu apa ialah ya muhu bi nafhi berdirinya Allah dengan sendirinya apa makna berdiri dengan sendiri kau hurai belaka Ambil ibarat dulu kalau gitu tuan nak cakap ya muhu bin nafhi hurai ya muhu bi oh kalau gitu faal Maka alaihlah Fil nafsi alaihlah Padakala mutanakata fiyamuhu bin nafsi Alaihlah tu tu Iwadun anil mudhafi ilayhi Alaihlah tu ganti Daripada mudhafi ilayh Mudhafi ilayh tu nafsi He tu lah Ha tu mudhafi ilayh Buai ha tu ganti alaihlah Dia lorak dia mau dia balas tu Buainya bubuh alaihlah Alak kita payah Ha ha berdirinya dengan sendirinya atau ada mudhaf ilaih manakala bua mudhaf ilaih ha tak ada bin nafsi Gati alilah alal bin nafsi bin nafsi pak kita jumalah ya ha bersalahannya atau berdirinya Allah dengan sendiri tak cukuplah ha? kita dengan sendirinya ada pola tu mudhaf ilaih billah alai pula tu ha berdirinya Allah dengan sendiri itu bayah Ha hak kita ha, ha, ha. habis berkata lurah ni tak anak lari dah lawak-lawak luar harak ni ha bisa dia tu hmm tu dia sahabat tu belah pandang lebih-lebih ha, segala bangsanya ialah bangsa Arab hmm tu dia ha, lebih segala bangsa tu bangsa Arab ha tengok Quran diturunkan dengan bahasa Arab hmm. dan pula nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang okay, bahasa Arab Ha, bangsa Arab pula di akhirat -akhir esok tu dibicakak dengan bangsa Arab. Hmm, tu dia. Patut jago umum Arab. Apa ha, tu pula di kalangan yang Arab tu ada pilihan-pilihan-pilihan lebih di keturunan Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ah tu, jadi mana pilihan seatas segala pilihan. Ah ha, baik. Alfil nafsi' wa dzun anil muzaffi'ilah. Ha, tanya asanya baqiyamuhu nafsihi bila buah hado me bu alalla bini nafsi ah nak jomoh payahlah kita wa qaulus syarihi dan bermula kata syarah syarah ni kena kenung um, Syekh Ahmadussalam ah ha, dalam syarah ithabul murid no. ha, perkataan syarah di sana dia ada syarah matan ni juga Ha, dia katakan di sana ha ni untuk ni toh kita tengok dalam kitab Nulah dalam syarah Ithaful Murid nun. Dia kata begini was sifatur rabi'atu min sifatis ta'ala ha, qiyamuhu bin dia kata gitu. Dalam dalam dalam syarah Abdus Salam ni. No. Dia kata dan bermula sifat Dan sifat yang keempat Daripada segala sifat salbiyah Sifat salbiyah yang wajibah Yang wajib iyalahu baginya Allah itu Awas ha, sifat itu tak ada Iyalah qiyamuhu bin nafsi Masuk dengan mata. Jadi kita tengok takrih daripada ha, Kalam syarah iaitu Syekh Amdissalam Nampaknya Qiyamuhu bin nafsi Jadi khobah muktada mazuh Tergede muktada Wa rabi'atu Mina sifatis salbiyyatil wajibati Lahu ta'ala Al rabi'ah ialah qiyamuhu bin nafsi Haa Ya susunlah tu Nampaknya qiyamuhu ni Jadi kok khobah muktada mazuh Bukan atas da'a ha? Syarah kita ni Syekh bajuri katas ni Qiyamuhu ni atas pada al-wujudu dulu Atah sahara tah? Ha, Am dengan bawa ke Amrul Salam. Doa, ia kata wah Qaulu Syar'ihi muktar daripada dihoba. Wasihatul Rabi'atus Apakah ia muhibin nasiya panggil makul kau qaw bagi Qaulu. Ah, ha. Qaulu Syar'ah itu ialah halu maknan. Joko ba, ia panggil hurai makno. Ia dehurai makno, hurai maksud. La bukai halu ikra e bin Bukai dia tak huraik ikra e nah, hunda ha, Jadi tak ada belawai Dengan hak ha, aku kata ni ha, Tak Allah Allah kita ni kata Syih Bajuri kata aku kata Qawluhu ha, qiyamuhu Bin nafsim ma'tupun alwujud wujudu Itu aku kata Jadi maknanya qawm qiyamuhu ni Atah Atah azahrah Atah sanya wa qiyamuhu bin nafsim Atah pada al wujudu Kedinya fawajibun Wa wajibun lahul ia mahu binasih. Ada. Kalau gitu belawa kena dengan apa dia dengan perkataan syarah Syekh Abdul Salam dia kata wasiwa Rabi'an tu dengungnya. Ia jadi koba muktada mazuh Sebab dia kedimuktada wasiwa tu. Oh, jawab kata Perkataan syarah tu tu halu maknan tu huraya makno. La, bukan halu robing. Bukan dia hurai. Bukan dia hurai roda ali. Jadi hurai makno tu balah tu. Jadi sepatutnya kena hura'i i'raq dulu. I'raq i'raq apa sudah, Paham ambil maksudnya begini nak ayat ada. Dan sifat yang keempat, tak apalah. Haa, setelah hura'i i'raq dulu pas tak apalah, hura'i makna. Ini tak yang pakai hura'i makna selalu, kita tengok sekaligus jadi kelirulah. Keliru, lah. keliru nak? Keliru kata qiyamuhu khabba mubtada mahzu. tu dia. Kama taqadzama Seperti barang yang telah dihulu ia Haa telah dulu ya kata dah dulu Nuh pada kata mana Daripada muka sana tu bawah naik berapa baris Kelapa ya eh? Haa naik baris yang kelapa Ah, eh? Haa baris 9 lah kita naik di dia kata waja' luna lizalika ma'duban 'ala alwujud aw min ja'lihi khabaran li mubtada' mahdhuf. Ha takdir wa sifatu min asifatis salbiah annahu ila ghairi. Kala gitu waqala Syekh Abdissalam. Ha tu dah saras dah. Waqala Syekh hmm. maqam hallu ma'nan la Halu i'rab wa in auhamat ibaratuhu khilafa zalika tu kata dah tu ha tempa takdama kat situ ha ya hurai makna ya dak hurai makna dak hurai, hurai maksudnya begitu bukan dia dak hurai iqra nahu tu dak hmm. walaupun ibarat diata memberi waham begitu ha bahawa apa dia wa in auhamat ibaratuhu khilafa zalika Nyalah lahir makia itu ha makia mana Cuma kiaja'lina ma'tuban alal wujud tu Menyalahi Memberi wahai kot tu Sekalipun dia ada hurai maknu Klik ke sini lah Setelah selesai daripada hurai yang nak ikhraq mata musanah Mari bicarakan Qiyamuhu bin nafsi Dengan makna bin nafsihi kalah azah mudah Apa dia ni Apa dia Azah mudah fillah gati alillah Kemudian nak jaga soal lagi betul pada bin nafsi. Ha, lalu kata syarah kita: Wajad jalan baghuhum al ba'ah bi qaulih bin nafsi ba al, -al alati. <coughs> Mabuk oh ya, Dan sungguhnya telah menjadi oleh setengah-setengah ulama al ba'ah. Akembo fi qawlihi pada katanya muthanna bin nafsi ini kita dak pada perkataan musanah Walha percaraan secara bukan hanya perkataan musanah umumnya perkataan ulama usruddi karena dia ibarat sifat yang keempat ni dia ya mari dengan ya muhubi mai bo anak cara bo tu bo apa dan telah sungguhnya telah menjadi oleh setengah ulama akaab ba pada katanya bin nafi itu menjadi akaab al alati ha, dia panggil ba alaq ha oh, ba alaq ni siapa nah, ala ni lah ba alaq ni bila tiba alaq dulu ada terjumah dengan dengan dengan ha. paya dengar tu hak terjumah daripada bila dia bercakap dengan ba raja kita jumuhnya balik melayu kata dengan ha, dengan hadingannya itulah berapa makna banyak makna tengok bil bastain wa banyak kata bo isti'anah bo lil iwa ah li apa nama lagi ah bo lil iwa bo bagi ilsa. kita dah kata raaitu maratu bi zaidah terjemah dengan dengar tapi kita nak kecek maknalah mana reti Susunglah ni ertilah mana. raa marot tu bizai lalu aku dengan zaid ah ha, kalau kita pakai dengan betul betul kecek melayu gitu nak menjumah tu arab mai menjumah lagu tu kita pakai lagu lain lalu aku dengan zaid ah ha, pakai lagu lain pakai lagu nak lalu dua orang saja melayu kita lah tu tapi dak lorat demo tu bila ba tu boleh ilsak Mana lalu zaid dak cakap kita lalu kok dia lalu kok dia ba Di ilsak ada ketilah tu Ha manakala isti'anah. Ha isti'anah. Pada sana ha ni kita pakai cermin Apa ni? Mata kita ni bertolong dengan cermin. Ha boleh isti'anah. Ha lutuk tak agak we kena bertolong dengan tukar. Ha, dengan dengan tuan isti'anah. Hmm kena dapat jalan dengan tukar dah. Kena dapat jalan dengan tukar dah. Kena dah tengok dengan cermin dengan makna apa? Tu? Bukan dengan ilsaq. Dengan isti'anah. Mananya aku tengok sesuatu hal keadaan aku bertulung dengan cermin, aku tak tulung cermin lagi dak. Ha tu buat si'anlah. Ini buat alat, buat alat lagi mana? Ah menyako dengan ceco. Ha tu dia makan dengan camco, dengan sudu. Ha menebah dengan parang, apa, apa tu? Tu bolil alat dia panggil. Mari nak menebah pad tak ada bawa nak tebas dengan apa klik saja ha mari nak menyaku cik, tak ada bawa nak cako dengan apa ha dengan ilah, dia panggil alat. la gitu kalau gitu di sini ha lebih baik itu dulu fail orang tu dulu ha berkata dengan dengan apa, tu banyak tu dengan dengan makna pada dia panggil dengan makna zarfiah ha dengan makna pada titik-titik aja di di tu. Dia demo duduk di lah ni? Ha dengan dengan meddah haja lah kita. dia panggil ba manafi. Di sini dia kata ba pada kata qiyamuhu binafsih itu ba ada setengah-setengah ulama mah aja dia pakakan ba tu ba alah. Oh, eh. Baik, tapi tu gua pergi dulu. Wa asluhu lis saktani. Syekh kata dan bermula asalnya asab. Asa, asa ja'alil ba' ba'al ala. Asa menjadi kebolil ala ni li li saktani ni hasana. Syekh as lah ah, apa nama orang asal kata boli, bolil ala. Apa nah, tu hak kedia-kedia tu jadi lah Wa asluhu aslu ja'alil ba' lil ala. Ada gitu. Asanya asa menjadi kebolil ala ni Lisak tani, Bagi Syekh As-Saktani Rahimahullah Ta'ala Dia kata Bo pada binafsi bali Bo li Bo li ala Ha Agar lain tu Kedihak dia Kata, kata bo li ala Tapi dia kata Wabihi dan ada padanya Pada hazal ja'l Ha tu sebenarnya Pada ini menjadikan Bo jadi bo li ala ni Ada sedikit isa Atu adabin ialah ah yumuh betul tu bunyi bunyi bunyi keji sikit jahat adab jahat adab ha kata nak kata jadi lembut sikit kurang adab ha, nah kurang beradab sikit tu jika kata balil alamnya jadi kurang beradab sikit ha, jahat adab sikit tu ha, no? ha berdirinya Allah dengan sendiri kata diri jadi alam ha tu dia menyakut dengan cak Ha, jadi Acak ha, tu alat Muka masuk bolil alat Jadi jahat adat sikit tu Jadi kita pakai Balil jahat bolil alat tu Nampak ada padanya Kuria beradat sikit Kuria beradat sikit Hmm Kuria beradat sikit Kalau kita Bu'alha tak ada apa Tapi di segi Di segi bercakap je panggil Di segi bercakap tu Kuria beradat Karena bab cakap ni pun Kita kena beradat Ha sebab tu kalau lain pada makam mengajar, makam belajar tak boleh kita nak bercakap tu kena penting-penting sikit. Ha tu. Nah, tengok sebab kita kita nak kata nak. Ababi ah, tu tu habuah, Tak alih jahat adab. Bak tu dia kira siapa salah harai kena kena denda nak ha, kalau kita dengar, ha ah, ah, kecil-kecil dia cakap kita kena larang, eh. azalah kata kita oih tak baik. Babi tu habuah, oh tak baik so, tu Ha, ha, jangan otak kena, tak, kena tak ke semua Tuhan Aduh ha, tu noh. Semua barang yang ada ini, ha, Allah je. Ha, dia, dia yang menjadi. Ah ha, itu betul, tapi bila kita babi ni Tuhan buat, tu buah. Ha, ha, dia. Okey kopi ni, oh, tu hai, tu hai buah. ha, Tuhan Tuhan buat. dia kata gitu tu jadi. Orang panggil, "Eh, pengecek tak molak sikit. Muluduh sikit panggil." Ha, maka adab tu kita kena rais segi sarung. Segi sarung, segi pegep, betul. Ha nah Ani puspatulah kita dikata ba tu lil ala mempunyai perkataan ah nafsihi itu Allah ha siapa ada padanya jihad dak sikit lalu itulah waqad takhallas asyekh Yahya pada titik satu nak tambah sikit salah lagi waqad takhallas asyekh Yahya Asyawi dan sungguhnya telah berlepas menyucikan oleh Syekh Yahya Ashawi berlepas bersuci min isaatil adabi daripada jehatah itu dia menyuci dengan kata begini bi anna faidat zalika atakhallas bi anna faidat zalika ini boleh taswir taswir apa dia tu lit taswir ataupun tafsir bagaimana berlepas bersuci dengan bahawa faedah bagi demak itu demak ja'alil ba' lil alah faedah pada menjadi ba' bil alah tazharu zahinah to iyo yo faedah dia tu ginyato fil muqabili nyato balik muqabil ginyato balik gulawan ha tu lah mana apo muqabi aila bi ghairihi ha ya kena ngerti balik sebalik noh ya ngerti balik noh Ha, tengok Berdirinya Allah dengan sendiri Nak erti makna Boleh kena erti balik mukabir dia Berdirinya Allah dengan sendiri Adanya Allah dengan sendiri Makna kan Tidak dengan sahabat yang lain oh Nampak lalu Dia kena pergi ke mukabir lagi Berdiri Allah Dengan mana adanya Allah Terkayanya Allah Dengan diri Tidak bersahabat dengan yang lain Kenapa nak pergi sedap kot buah Ah, Nak sedak kot buah sahabah biyah ha, Tapi nak turut orang-orang kata Balil alat Zuhir situ Jadi Oh kalau gitu Haa Bila Zuhir makna dia tu Balik muqabir Betul La biwayrihi Qiyamuhu bi nafsihi La biwayrihi Berdirinya Allah dengan sendiri Tidak dengan yang lain Mana ada Allah tu sendiri tak bersabit dengan yang lain ha, tak bersabit dengan zak ah dia ya kena gini dulu kita paya di sini dulu sifat qiyamuhu binafsih ni nak tolak orang dok pegang kata tuhan tu siapa di situ dulu nah ha, siapa dia seperti orang nasara mereka berpegang kata tuhan tu siapa Sifat itulah yang ada di badan siapa dia? Ah, ya tu lah. Di mana Tuhan tu sifat? Ha, kalau gitu sifat as-Tuhan tu sifatun qaimatun bi Isa, maka Tuhan ha, tu Isa. Ha, sebab itulah za Isa tu Tuhan, kerana sifat Tuhan ada pada diri Isa. So. Mana maksud dia sifat Tuhan yang ada di zat ihya al-mautah? Boleh menghidupkan yang mati tu sipak Kalau itu tuhan tu sipak Mana kalau sipak tuhan tu Sipak ketuhanan ada di satu zat Ha zat tu boleh panggil ilahum sabik dia kata Isa tu Tuhan ah tu ni kita nak pergi nampak buah dia Nak tahu juga buah dia Ya kok mana Dia nak pergi pegang Isa tuhan Ya tiga kan ya, tiga firqah satu kerekah kata Isa tu anak atas alasannya Isa ni tak ada bapak Dia silap situ tu satu gulungnya, ni ha, Satu gulung ni lagi Isa ialah Tuhan ha, Isa ialah Tuhan Rana ha, Isa Tuhan Itu dah Isa ni orang ha, Ialah Tuhan kerana sifat Tuhan jadi Isa Bermakna orang lain duk mengaku duk mengaku Tuhan tu ke dia sabe nomroh mengaku tuhan tak leh g sahabat sifat tuhan tak ada di nomroh nah ni tahu nampak gua buah dia ni nampak beza sikit eh nomroh Ngaku diri kata jadi tuhan bila bahas dengan ibrahim ibrahim kata dia tanya ibrahim siapa tuhan Tuhan tuhanku tuhan yang menghidup dan yang memati oh ya tu kalau tu aku tuhan ramai dia tak kun nak hidup nak mati dia ambil saya mai dua orang dia bunuh seorang ha ni aku mati dia kata Haa sekali lagi haa mungklih Haa ha, ni ku mehidup Ah, ha, bengau weh tu hai lagu ni Haa <tuk> ibrahim kata anak ha, nak buat tak kerti telah jok weh gitu baik dah mu kata aku Kata tu hai mehidup Mungkata mu mehidup Baik tu hai ku matahari sebelah balik tenai Menjatuh ke matahari sebelah balik jatuh Dah gitu mu tukar Semua penaik balik jatuh Perjatuh balik tenai Nyak tengah nyur lalu tu hai Haa tu orang nak suruh Apa tak aku ni Kata nombor tu tu hai. Tak ada sifat tu hai. Ah hmm, tu dia. Televito Insah, Insah ni ada sifat Tuhan mana? Menghidupkan yang mati. Tengok hok mati ni dia boleh panggil kelik. Ah tu Tuhan sifat Tuhan dia tu. Mana kalau zat yang bersifat dengan sifat Tuhan, zat itu Tuhan. Ha bermakna di isi akidah guna surah Al-Fiirqah tu, Tuhan tu sifat. Tu dia we bahas itu dulu. Tuhan tu ialah sifat. Mana kalau sifat qaimatun bighairiha Sifat bahasa dia kena ada dia yang lain. Putih, tak boleh. Ada. Putih malaikat ada di suatu Warna, warna putih suatu Merah suatu Jadi suatu itulah zak ha, Sipak yang ada di suatu Tu sipak Maka Allah Ta'ala kita pergi Zak atau sipak Kita ha, tu klik Tuha tu, Kita dah pergi namanya Allah tak? Zak ke sipak Ialah Allah itu nama satu zak ha, Ya wajibatil wujud ha, Zak yang mesti ada Oh tak, tak kalau Tuhan tu zat mesti berdiri dengan sendiri. Ha tiba-tiba nampak sifat ni payah sikit. Anak situ Bila Allah tu zat mesti berdiri dengan sendiri. Tak ha, berdiri dengan yang lain tu apa? Itu sifat. Ha jangan okay, sorok okay gelah tu. Ah ha, kita e, Tika Tuhan tu ialah zat. kalau zat mesti berdiri dengan sendiri. Dengan makna terkaya daripada zat tu muraknya. Maka duk cairah tu, bo pada bin Nafsihi duk dengan tu, dengan bo tu, bo apa? Haa, duk kata situ. Tuan kata, bo lil Eh, ada kurang beradak sikit tu. Nah, lalu tu, Syekh As-Sawi, Syekh Yahya As-Sawi, mari tu lo pelepah sikit. Nak pelepah daripada jahadak tu. Eh? Zohir, paedahnya, paedah menjadikan ah, bo lil tu. Zohir dia balik mongkabil, balik lawas. Ya eh, nah? Berdiri Allah dengan sendiri Yang ada Allah dengan sendiri Apa makna dengan sendiri? La bi ghairihi Tidak dengan bersahabat yang lain oh, Ada dia zat Bila zat tidak ha, Tidak ada di yang lain Bukan bersahabat Tidak ada di yang lain Sipak ha, tu Siapa bahasa dia ada di yang lain Manakala zat ada dia Tidak ha, tidak ada di yang lain Itu ha, kata berdiri dengan sendiri adanya dengan sendiri tidak di yang lain ha, tidak di yang lain ah ha, tu kata arti dia reti balik sebalik tu makna kata tazharu muqabil apa muqabil aila biwarihi jadi fal makna maka makna anal ghayru laisa alatan fiq yamhita la ha, tu lu lepas tu maka maknanya tak kala zahir tak kala zahir Uh, ja'alib li, lil alatiz zuhi baliq muqabbil maka makna annal ghayra yang lain bukan alat fiqiyamihi ta'ala ah, kalau gitu pahwa maka yaitu lah ah, qiyamuhu bi naziru ma Banin nge baran telah dulu ia. Telah dulu di mana? Bi wuju di hizatihi la ilatihi. Apa tu? Pada kata adanya Allah lizatihi. Wujud Allah tu wujud lizatihi. Ah, ha, mana nak? La ilatihi. Ada Allah tu bukan kerana kerana kena jadi. Ada yang lain menjadi, ada yang lain mengada, bukan. Ada Allah sendirinya. Ha, ah, basa dianya. Oh. Tak sabit dengan siapa yang mengandung Haa tu hurai balas tu Bo'lil ala Dalam keadaan begitu syarah kita kata Walakinil awla Ini hal-hal apa Tetapi ia lebih mulat lagilah Walakinil awla Awla daripada mana Awla ay lil ba lil ala Lebih awla daripada Menjadikan bo'lil ala lebih mulat laginya Annal ba'atulissababiyyati Haa Itu mulat Bo pakai sababiyah Tengok huraian nak pergi tu tak ni Nah huraian nak tubik kot tu Berdirinya dengan sendiri Tiada dengan yang lain Adanya Allah Ta'ala Tak bersabit dengan yang lain Haa tu, tu. huraian nak pergi kot sedap, sedap kot Boleh sababiyah Ada Allah Ta'ala tak bersabit Dengan yang lain Haa ni <coughs> Wujud Allah lizatihi la li Ada Allah ah ha, sendiri bukan kerana bukan sebabik dengan yang lain Dia ada. Manakala mai mengaji dikiamuhu Allah itu za. Manakala za berdiri dengan sendiri bukan berdiri dengan yang lain. Yang ini bersabit dengan yang lain. Ah ha, tu nak pergi tu. Nak pergi kat ballis sababiyah. Ha, kita kata aula begitu. <coughs> Kerana apa boleh kata awla Boleh sababiyah daripada menjadi Boleh ala <tuh> lil anna li, ala ta tu Wasi ta tu fa'li Wa la tu nasabuhuna Kerana ala-ala dia panggil Perantaraan bagi buah Ala-ala ha, ni kan Ala pegawai kita panggil Ala kakah Ala kakah ha, Fijal tak boleh tak ada kakah Ataupun ada tak cukup kakak, tak ada nak buat juga Ah ha, tu boy nak gila tu. Ah ha, buah kena masuk kapok mana mana masuk dengan paranya Nah, coknya tu buah alat kakak kita panggil. Ah ha, ya alat kakak ni wasitah bagi buah. Ha, ah sabit tu kata, kuasa Allah tu, walau nasa dan tidak tidak di ha, tidak dimunasaboh aje nyolah aje al alat tu di sini kata tak munasabah supaya juga kamala yunasabu ja'luhal ya litakdiyati sebagaimana bahawa ma masdariah sebagaimana bahawa tidak dimunasabahkan menjadi nyonya bol litakdiyah oh banyak dok kejap tu ada yang kata bolil alah ada yang kata ke bol litakdiyah ta tak munasabah juga dia kata semak Lianna majrural ba'il lati lit ta'diyati Kerana majrur <coughs> Isin yang dia dijahkan dengan ba'il Dia pakai makna ta'diyat tu? Sebenarnya dia Ya kunu mafu'ulan bihi makna <coughs> Padahal dia majrur dengan ba'il Pada makna dia mafu'ulubih Haa tu Lianna majrural ba'il Ba' bau mana ba'il lati lit ta'diyati itu Ha majrur dia yakunu maf'ul bihi adalah ia majrur bagi ba tu maf'ul bih makna pada makna Cuba kita tengok misalnya misal seperti ka ini ka qoulihi ta'ala zaha Allahu bi Nah zaha Allahu kalau kita i'rab nahum zaha ba Allahu fa'i bi ba rajja nuri majrur dia Nurimudah, hemudah filek. Ah, ha, pada lapa Nuri jerut, ngapoh bohpo, bole bo, bo, tak dia? Pada makna, pada makna maf ulubi. Bila pada makna hurail mana? Supaya kata, Azhaballahu nurahum. Kalau tu kabak, nasak hadah Ah, ha, yang panggil bole tak dia menjadi PE, jadi mata adi. panggil PE lazim mata dengan boh raja. Terkadar dengan pindah bah. Sumpah dengan kata Azhaballahu nurahum Allah ha, Banyak ilmu Haa, pening Haa, lagi tak ada percaya awasan ni Jadi banyak masalah <tuh> Haa, sebab ha, katanya, bu, bu, tu lah de Katanya Bo, majro bagi bo Lili takdiyah tu Maf'ulubih pada maknum Ka zahaballahu binurihim Seperti panamanya Telah menghilang Asah hak lazimnya ha, ha zahabah zahabah Maknanya hilang Hilang Hilang Telah lazim Bila kata me Haa Tema tu lorak Melayu kita Bila muta'adi ya mari me Kalau punya lazim Bila nak berjadi muta'adi ya bubuh me Lorak kita Haa tu beratih tu Haa muta'adi kita dengan bubuh me Kalau kata hilang Haa tu lazim Habib Hilal Habib Lengnya, ada ha, mana kalau me m hilang ha tu muka tadi. Kalau kata lengnya, gay lengnya, m lengnya ada ha, me tu ambil main mung tu muka tadi tu, tu peng pindah pak kalau hendak peng pindah pada pak apa ala? Ah ha, tu dia Me ha, Kalau kita jumpa hilang Allah dengan nu mereka Tak apa? Eh? Mana nak menghilang oleh Allah akan nu cahaya mereka itu. Ha. Zahab Zahaballahu binurihim Watarakahum Fi zulumatin Dan Allah tinggal lo Mereka duduk dalam gelak-gelamak Tak nampak gafor sekarang Sebab tu dia jadi sesak barat Itu tu hadut kata Kau orang munafik Orang kafir Tu had lo Duduk dalam gelak nah, Seolah-olah tak bukan aku ini. Mati pelita hmm, Kalau pasal pelita ni Padam pelita Kalau pasal uh, api elektrik ni Mati cabu Oh ya Lo Duduk gelak je ya mengaboh gagah. Ha tu kita kira Zuhi. Demikianlah hati kita ni dia ada cahaya ada lampu di dalam dada tu. Maka Allah Taala mempadamkan pelita dalam dada tu. pun tinggal Allah dengan gelak gitu sesak parah be. Ha tu beguku. Ha, kita akan meminta weh. Ha tu pasal sokmo pelita Allah tidak mempadamkan. Itu asal ayat dok kato belah tu. Di sininya si kita ambil ayat tu mari nak buat apa tu? Nak buat bandingnya kata tu Dia boleh tak dia, ta dia. Haa nak situ Itulah dia boleh tak dia Haa boleh tak dia Mana majruh dia tu Pada lapar majruh pada mana Mapulubih. Jadi kata Zahaballahu binurihim Supa kata Azhaballahu nurahum dalam suara kata Ka zahabtu bihi Wam talabtu bihi Supa dengan mana Azhabtu hu Bima'na Azhabtu hu Haa tu Ha, nah Habis ha, tu kita mengaji apa-apa ilmu alat Kita jangan ha, tinggal sama sekali ha, Ni kita nak pergi mengaji mana-mana pun ilmu alat ni Haa tu dia Gila Mana pun kita nak mengaji Keluar mana pun ilmu alat ni Haa jaga Hari dia tak harap-harap harap lah ni ni Tak harap ilmu alat ku ragi kat luar Kulik boleh, boleh kecep Beber boleh kecep Itu Kulik eh. kecep macam kitab zaman. Haa, tu dia Haa, habis duduk Hak jatuh tu Puyasa berapa Haa, tu kalau puyasa Dah pasal nak kau kelah Haa, tapi kita nak ilmu peti gerti Allah. Ada alat, alat sedap selalu Nah ha, kita boleh lorah Dengan pekerjaan Boleh lorah bahasa Lepas tu, di segi keedah Kita sedap-edah Kadang-kadang orang orang Dia mengaku Oh, orang orang Melayu ni Kekejaan tak gerti Tapi keedah Oh, nahu tu ha, Dia beralah Dia ya, kerana bahasa dia dah Dia tak gaduh dengan Nahu sarah Hmm tu dia Supaya kita nah kita boleh kecek jauh dia tak gaduh dengan bahasa wal ni bahasa ni ah oh. ha, tu dia tengok me dengan apa ni Tak khabar tak ha, nah dari segi bahasa hilang lenyap me ah ha, batu nah ah ha, kelimo-kelimo ni tak gaduh nakannya boleh yo besok beso logat dia dah ah depoi kita kan bahasa lain nak begitu juga kecik dapat tahu nak kelimoh tahu dengan baik tahu, tahu dengan... ha tu dia bagi depan dia biasa kecek okay, yaqul as-sa'il ya bisuruhlah ya, bagi di atas bawah ada kiri ada ya ha apa itu baca jawi ni nah. jangan jangan takdok baca turuk huruf jangan ha tu dia Malikai orang yang bahasa kecek okay, asal bahasa surat dah nah nah orang baca surat tak apa dia jadi dah tak reti baca boleh jadi di lidah dia dah tidur ha ya dah Tengah Ha tengok subuh dia nak Tidur. Ha ya tahu dah subuh ni kita tidur. Tak tahu tahu subuh gapo lelak belak. Makan haga gapo dia subuh lelak makan, minum. Ha ya mai selalu dah jadi di lidah lagi dah. Ha hang pak luah pusah lagu tu. Luah pusah depacak jadi di lidah lah Ada bukan luah am yang merata waktu juga. Hmm tu dia. Ha Saidam gapo tahu Saidam <laughs> Nak tulis tahu dia ta ikut mana. Ha ayu shay'in hadza. Mm, Lorak ening mai ko ening kita kada Dengan ngalorat kita ni. Ha nampak syada syada. Sediok. Asyada jaka kata Ko mana asyada? Ayu shay'in hadza. Oh, oh my god tu. Nah tu dia. Ha, itulah. Nah, majak majak. Ha, majak ya mungkin nama majak dak Ma -ja -ah. oh, majaa. Ha majak. Ha kata. Ha dia panggil bahasa amiah. Demikianlah nak rakyat kata bahasa ni satu juga. Nah, kemudian tak kala tu syekh kita ni mari duk bececak tentang ba lil alah dia kata tak menasabah sikit, kurang menasabah. Siapa juga kita menjadi ba li tadi, tak menasabah juga dia nah, jadi hak naknya dia kata lebih molek jadi ba tu lis Allah duk bercara ba dinafsiyah. Hmm, dia. Habis. Eee, nampaknya kena eee, sekali lagi tu. Panjang lagi percaya hubungan dengan ba tak habis lagi tu. Kita ambil semula wala <Sess> tunasabuna <sounds> kama sabu yunasabu ja'laha li'tadiyah hingga sampai pada Walakazalika kazalika ma hunna. Wallahu alam.